Fyrra kórinþubréf, fjórði kafli Þannig líti menn á okkur sem þjóna Krists og ráðsmenn yfir leyndardómum Guðs. Nú er þess krafist af ráðsmönnum að sérkver reynist trúr. En mér er það fyrir minnstu að verða dæmdur af ykkur eða af mannlegu dómþingi. Ég dæmi mig ekki einu sinni sjálfur. Ég er mér ekki neins íls meðvitandi en með því er ég þó ekki signadur. Drottin er sá sem dæmir mig. Dæmið því ekki fyrir tíman áður en drottin kemur. Hann mun leiða það í ljós sem í myrkrinu er hulið og afhjúpa allt sem í hjarta dylst og þá mun hverum sig hljóta þann lofstýr af guði sem hann á skilið. Þetta hef ég vegna sískinn heimfært til sjálfs mín og Apollos til þess að þið mættu læra af okkur regluna, farið ekki lengra en reyta er, ekkert ykkar á heldur að sína yfirlæti og halda með einu á kostnað annars. Því að hver gefur þér yfirburði og hvað hefur þú sem þú hefur ekki þegið? En hafir þú nú þegið það, hví stærir þú þig þá eins og þú hefur ekki fengið það að gjöf Þið eru þegar orðin mett, þið eru þegar orðin auðug, án mín eru þið orðin konungar og ég vildi óska að þið væruð orðin konungar til þess að einni ég mætti vera konungur með ykkur Mér virðist Guð hafa sett okkur posturana sísta allra því að við erum ornir heiminum að augna gamni bæði englum og mönnum. Við erum heimskir sökum krists, en þið vitur vegna samfélagsikkar við krist. Við erum veikir en þið sterk. Þið erum við hávegum höfð en við óvirtir. Allt til þessara stundar þólum við hungur, þorsta og klæðileysi. Okkur er misþyrmt. Við höfum engan sama stað. Við stundum í erfiði og verðum að vinna með eigin höndum. Rakkirtir blessum við, ofsóttir umberum við, þegar við erum ræðir upparvum við. Við erum ordnir eins og sorp heimsins afrak allra allt til þessa. Ég rita þetta ekki til þessa að gera ykkur kinnróða, heldur til að ámýna ykkur eins og elskuleg börn mín. Enda þótt þið hefðu tíu þúsund fræðara í kristinni trú, Þá hafi þið þó eigi marga feður. Með því að flytja ykkur fagnaðar erindið hef ég fætt ykkur og gert ykkur að hluttakendum í samfélagi Krists Jésu. Ég byð ykkur, breytið eftir mér. Þess vegna sendi ég Tímóteus til ykkar sem er elskað og trútt barn mitt í samfélagi við drottinn. Hann mun minn ykkur á hvernig ég þjóna Kristi og hvernig ég kenni allstaðar í hverjum söpnuði. En nokkrir hafa gerð sig breyða yfir því að ég ætlaði ekki að koma til ykkar, en ég mun brátt koma til ykkar ef Guð lofar og mun ég þá kynna mér hinna mikiláttu ekki orðera heldur kraft. Því að Guðs ríki er ekki fólkið í orðum heldur í krafti. Hvað viljið þið? Á ég að koma til ykkar með hýrtingar vönd eða með kærleika og hóværum anda?